Antion, biliot, Bai, egunon. egunon. Beraz, e, lat lapurdiko arrunda aldeak, e, de boraldi bikaina eginduela, eta azte buru honetan, e, larumatotan zantoñan, kantabarian, beste garaipo bat gehiago, eta horren ondorioz, beraz, ofizialki, e, kae bat mailara beraz, maila zeigotzen zireste. E, nolako izan da, bizi larumateko e, estropada? Hala, larumateko estropada, oso burga izan tana? Hain santainako ere mua oso partikule garaita. Mareha berazen, aizasko, eta bo, azkenean estropada honain dugu, eta gara aripen alohtu dugu, azkenean estropada honetat, berazen. Ozu eportzik. Sazoineko estropada guziak irabazitu zue bat izan salbu, eta euset, bigarren egintzen utela e, bai. ikaragarria ez aurtengoa sazoina? Bai. Bai, bai, bai, ama-abi estroparen gainean ameka erabazituko, eta ondagoan egin nuen digarren lekoa loktu ginen, mutrikuk irabazitzen estropa da, eta ara, bai, txiston demoralien dugu, bai. E, horrek renei du, e, automatikoki beraz ekae bat mailara, beraz, e, reneza egu, bigarren mailara, e, bat bat dugu, beraz lehen maila edo, E, e, Ligako Liga lehen maila beraz badugu Gero kae bat mailara da, horra ikotze zirezte bai. Janik kae bat maila hortan izan zireztez e, Eitzinetik, e, eitzin zirete berri doa igoez? Bai, hori gabe ez Ehi uhtez, e, idu aldiz igogira kae bitik e, kae batera, idu aldiz gira Eta, ara hor, idugagen aldiko txigoko gira Beraz espero auktan, eldua auktan maila hona eukitza, maila honetan. Zer izan da urtengo demoraldea orlako emaitza ikaragere lortzeko ez dakit, sekretua edo zein izan da zerbait aldatu duzue? Bere zitazuna ez dakide, baina pasagin dituen ordi urte kobiarekin urte oso, oso komplikatuak. Entrenatzeko, e, taldea ba, desmotibatuak zenpiskat, nekatuta, Gero ez angin nituen obrak gure kluban, doni maneloitzunen, berra zen trinatzeko ere piskatza ilago. Eta urten be kuba berria izan dugu, covid ez berra zen trinatzeko Eta berrit motivazio handi bat, argan lari guztien partez, beraz. Eta lana, biztan da lana, or, urte osoko lanaak pagatu du undamutako estropadetan. Taldea, zuen taldea, zuen amalauko ekipa hori, pixka bat e, nola da osatua e, bertako arraunariak, laguntza kanpokoen nolako da du zuen eskifaia. E, bo, urtero taldea az, azkoa aldatzen da, gantene urtetik, gantene e, urtetik, pasei bospasei zutela, beraz urtero taldea behitzen dugu. E, kasi denak e, lehkukoak dira, e, ipanjaldekoak Baina baitugu ere Egipuzkoako e, batzu, e, lau ajanlari torri dira gure ekin jaunita aukten Pasaiako, sanjon pasai, e, pasaiako ajanbariatienak Baina gero beste, da, beste guztiak hemen, hemen gogira, e, ipanjaldekoak Prestatzaile ere, aitora artetxe ere, pasaiakoa dela uste dut, ez? Errenteriakoa Erren e, Bera, noiztik da zuekin Hidubarren uh, urtea du, gurekene. Aduz. Eta, pentsatzen dut, batek ere, zer ikusi izango duela prestaketan, eta, e, oza, deboraldi bateko batezera aitzinitik egiten den lan horrentzat, ez? Nola, bakarro. Pentsatzen dut, prestatzaile batek ere, sekulako eragina duela, batez ere, sasoina hazi aitzineko lan luze horretan, ez? Ah, bai, biztan da, biztan da. Hora, hidubarren urtea, uh, kristan lan gure entratza ilarekin, eh, eta bere lan urtean, dola hidubarren urte, Igo ginen berdin, e, kae biti, kai batera. Basaren urtean jaitxi ginen berriz, eta bo, urtean berriz gora, gara e, zongiz, la, lana ongean dugu. Pentsu dut, e, zuen elburua dela, orain kae batera igota e, mantentzia ez? Hor ez ibiltzea gora eta bera gora hortan, ez? Pertsia, sendotzea maila hortan, ez? Horidaz, arraun lateko maila hori da, kae batekoa? Bai, pentsatzot, e, maila dugula horka bateko... Ka batean e, maila hona eukitzea, hori errandu da mezzabal esai urte ziru aldiz igo eta jautxigira, beraz e, neka berriada ere bai eta motivazioen aldetik, e, bon. baina hori lanain berdugu eta erakutsa berdugu Kabe bateko maila dugula eta eta Ekipa mantenduko da horrengo demoraldirako? Horendi falta zeizue estropada batez, baina ez da puntua garria, beraz ofizialki maila zigot zarete. Mai, Taldea yes. mantentzen dugu zu horrengo urterako, badakizu zerbait horrengo sasoinareko? Uh, bo ez dugu, ez dugu aipatu taldean, goitatzen dugu hori demoralia bukatza. Falta dugu elduden larumatean kolindrezeko estropada, baina honek ez du deustarako kontatzen eta gero ita amekan gu kontsaren kalifikazioa duen eta gero ja gukoktan duzikugu neuralia eta gero hasiko gukira piskatzea eldoen aipatzen jakiteko nohek segituko duen, nohek utziko duen baina, zoene ustez ba, italdeak ngeienek segituko dute aukten zinez talde on, ona izan dugu, giro oso ona eta ne ustez horrek akskola du lohtu duen garaipenetan Justo ipaz zenidan 31an e, baduzuela kontsako zailkapen estropada hor, orostegun batez izaten da eh bizik 8 astaskena izan. Da. aldatzen da. Bai, neska eztan ditu orostegunena. A2, horre traineruk lortzen dute e, lortzen dute ba baimena konchaneriatzeko bi aste brutan. Bentzu biziki komplikatua da serie suentzako sailkatza lenetan baina ala ere Bertan e, parte hartzeak Zailkabeen Proba hortan e, badu zure beresia zuentzat? Bai, bai, bai beresia da guretsan biztan da. Uri jaioke pizkat e chantsa e, e, bai, dugu guk, e, ba lapubliko e, kontsa hortan parte hartza le isateko. E, bai, bakiz sortik kalifikatzen dira eta izan den gira goi baino gehi jo treinera, beraz e, bai, Eez taluaar den zar baina guretzat ezinnez estropada horrek fama handia du beraz parte hartza guuretzat e, e, oso importantea da eta entrantzailaarentzatere bai itan da. Nola ospatuko duzue Dealddi honen bukaera eta daki nola emanen biuea amaera aurtengo sasoinari. <laughs> <laughs> E, pentsatu ginoen, jelduen eh, larun batean, eh, azken estropada behitu eh, kolindere esan, gero voltatzerakoan eh, eh, bilboko jaietan gelitza, baina ustut eh, igandego izan eh, entjamendua, izanendugula, beraz, <laughs> larun bat atxan izan dugu ospatu, baina pentsatu dugu, baina jelduen azte azkenean, kontsan, azte azken gagoean donosti negoitea ah, demoraldiak de ospateko. Eta donioanen, herrian? Donioan ezi burun? Bai, gero, geroago inen dugu, o, irai, irailan inen dugu. Hmm. Eta egikoetxeak egiko gobitatzen gaituzten zefaitetara. Hori, da, justuki, pentsatzen dut hori, garaipen guziauek eta maia zigotzeak ere, holako sustengu handiago, askar bat, espero duzu, harrikoetxaren txarenganik edo, takit, rekonosimendu bat? Ba, geroa dauna, ba, guai, ja, mareruzki, kirodori ez da bainik oso ezaguna jendeak ez du... Istu ezagutzen, da ez du soberas egiten ere ez. Oa, egu lapurtiko talda ira dola beraz, hemen doin manelo itzunen ziburun jende askeada, pixkat treinera hori ezagutzen, e, emaitzak eta beidatze ituzte. Beraz, bai, egikoetxeak eta ikuste dute talde honak idela, maila ona dugula eta emaitzak e, egitza itugula, beraz, e, espero dugu ahien Aien aldetik ere sustengu gehiu izan da. Ba, soriona eta eta txansa on horrendi faltazki zikizuen briefro hoientzat eta soriona bistan dena izan du zuen sasoinegatik eta mailaren e, ikotzagatik. Bai, bileskegainit. Songi. Mikeño.